Babat Tanah Leluhur Kali ini memasuki episod ke-31 dengan judul Mendung di Pagi Hari Ide cerita Cece Suhyar Pengarang cerita Tizar Sponsen, Teknik dan montase Yadi Enos Musik oleh Hari Sabar Dengan sutradara Thomas Age Pada seri yang ke-25 ini menampilkan Hana Pertiri sebagai Sariti Elias sebagai Raden Setakling Ashari sebagai Ki Eben, Ap Burhan sebagai Ki Bongkol Mucus sebagai Ki Camar Surung Dan pembawa cerita Neni Sumardi Selamat menikmati Pada kisah yang lalu diceritakan Kayan Manggala yang mendengar berita Tentang kepergian Raden Sakapalwaguna ke Kota Rupada Segera saja mengejarnya dan meninggalkan padepokan Kualarang. Juga pada akhir kisah yang lalu diceritakan tentang Raden Setakeling dan Sariti yang kembali akan memasuki kota Rupada guna menyelidiki situasi di perguruan Tongkat Merah. Raden Setakeling yang tiba hanya beberapa saat setelah Ki Eben sempat melihat kakek tua itu berselisih dengan beberapa orang pengemis Tongkat Merah lainnya. Oh, Kanda, lihatlah itu. Bukankah itu Aki Ebeng? Ya, kau benar, Dinda. Agaknya ia tengah meributkan sesuatu. Oh, lihat, rupanya ia tengah diancam oleh teman-temannya. Nah, itu Aki Ebeng diajak pergi secara paksa oleh mereka. Mari kita ikuti Kanda. Tapi mereka pasti akan menuju ke markasnya. Biar Kanda. Aku tidak mau terjadi apapun pada diri Aki Ebeng Karena perbuatan kita tadi Aku yakin Mereka mencurigai hilangnya Ki Ebeng beberapa saat Ketika engkau membawanya keluar kota Rupada Oh Engkau benar, Kanda Dia menuju markas Awas Penjagaan di sekitar tempat ini Biasanya menjadi semakin ketat Kita lumpuhkan mereka Jangan Sebaiknya kita hindari saja Mari ikuti aku, Kanda ya. Dari bagian samping Penjagaan tidak terlalu ketat Kita akan mencari beberapa orang penjaganya dulu Biasanya hanya tiga atau empat orang, Ganda Jika begitu, berjagalah di sini, Dinda Ganda akan mencoba menentukan dengan pasti Di mana mereka mengadakan penjagaan Dengan menggunakan haji empat arah pembeda gerak di pendengaran sakti yang diciptakan oleh Mamang Kuraya tokoh mahasakti yang merupakan pendiri daripada epokan Kuala Rang dengan aji tersebut seseorang dapat mendengar suara halus sekalipun dari jarak ratusan tombak bahkan dengan aji tersebut seseorang dapat memilah-milah suara yang tidak diperlukan <tuh> aku mendengar dengus nafas Empat orang di Dua di arah sana di sekitar pohon besar itu dan dua lainnya di pinggir bilik sana. Baiklah. Yang jauh di pinggir bilik adalah tugasmu, Kanda. Biar aku yang mengurus yang di sekitar pohon itu. Baik. Ayo, marilah. Kanda. Mari kita terus masuk ke dalam. Hmm. Di sana itu pintunya. Ya. Yeah. Ah, dengarlah. Sayup-sayup suara ki Eben dapat ku dengar Dinda. Berhati-hatilah Dinda. Cukup banyak penghuni markas perguruanmu. Hei, lihat itu Dinda. Cahaya yang menembus celah-celah bilik kayu itu. Kita dapat mengintai dahulu ke dalam. Marilah Kanda. Dari celah bilik kayu itu, Sariti dan Raden Setakeling mengintai ke dalam ruang yang cukup terang. Dan di dalam ruangan yang cukup besar itu, nampak Ki Keebeng tengah dihadapi oleh seorang laki-laki tinggi besar yang tidak dikenali oleh Sariti. Dan di sampingnya, berdiri Kicamar Sulung, yang merupakan salah satu tokoh perguruan tongkat merah yang dikenal oleh Sariti. Sementara di belakang dan di samping laki-laki tinggi besar dan Kicamar Sulung, Berdiri enam orang anggota tongkat merah yang kesemuanya telah dikenal oleh Saridi. Uh, apa kau lupa? Ki Alap telah memberikan perintah dan larangan untuk meninggalkan kota ini. Apa kau lupa itu? Uh, uh, uh, uh, saya, uh, saya ingat, saya ingat. Lalu ya. kenapa engkau tinggalkan kota ini, ha? Huh? Dan apa sebenarnya oh. yang engkau kerjakan? Huh, kenapa kau diam? Kenapa kau menunduk saja? Apakah kau tuli? Tidak mendengar pertanyaanku? Aku ulangi, apa yang sebenarnya engkau lakukan di luar kota ini? Uh, engkau juga tidak membuka mulutmu itu, ha? Ah, Cmar uh, Sulung, aku berikan kesempatan padamu untuk membuka mulutnya. Jika tidak, aku akan membukanya dengan caraku. Eh, hey, hei Beng, uh, ada apa sebenarnya? Hah? Uh, Kau menyembunyikan sesuatu? Eh hmm? uh, hey Beng! Uh, uh, hmm? Aku, aku hanya ingin main-main uh, saja, Ki. Kau belum menyebutkan alasan yang pantas, hei Beng! Hmm? Aku dan juga Ki Pongkol bukanlah orang bodoh. Bicaralah yang sebenarnya. Apa yang telah terjadi? Hmm? Uh, uh, uh, uh, Uh, saya... Uh, uh, saya hanya main saja, ki. Ah, kau bukan lagi anak-anak, eh, Beng. Usiamu hampir 70 tahun. Hah? Mengapa kau menyebutkan alasan seperti itu? Ayo, katakanlah. Hah? Aku tidak ingin terjadi sesuatu dengan dirimu. Uh, uh, uh, sebenarnya lah, aku... Uh, Aku tidak pergi keluar kota. Nah, setan, kau ingin mengatakan bahwa kau dipitnah? Nah, itu dia orangku yang melihat engkau memasuki gerbang kota. Engkau datang dari luar kota ini. Uh, uh, uh, benar, uh, semua itu benar. Uh, tetapi saya tidak pergi keluar kota ini. Hmm. Uh, tapi seseorang telah membawa saya tanpa saya sadari. Tiba-tiba nah, saya kehilangan kesadaran Dan uh, begitu saya saya sadar sudah berada di luar kota rupada ini hmm, Bagus, bagus uh, Lalu siapa yang membawamu itu? Uh, uh, uh, saya tidak mengenalnya Kurang ajar kau ingin mempermainkan aku kembali uh, ya? Uh, uh, uh, benar, benar uh, Saya tidak mengenalnya Sore tadi Sariti bersama suaminya datang ke kota ini Dan yang malam ini membawamu keluar kota secara diam-diam Pastilah juga wanita itu ha? Huh? Uh, benarkah semua itu, Eben? Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Tidak, tidak uh, Benar, tidak hmm. Baik, baiklah Agaknya aku harus memakai caraku untuk membuatmu mengaku. Hmm. Eh, dua bangka bodoh. Benar-benar kau mencari penyakit, ha? Eh? Sariti, Sariti. Paman Camarsulo. Ada apa sebenarnya di dalam perguruan kita, Paman? Mengapa kau menjadi seekor domba yang jinak dan mau saja dicambuk dan dihela ke sana kemari? Hmm. Inikah dia Sariti? Ha? <laughs> si cantik manis yang menjadi bahan pembicaraan kita sejak siang tadi. heh? Ha? Paman Camarsulung, jawablah. Aku bertanya kepadamu. Siapa sesungguhnya cecunguk-cecunguk yang telah berani meredam keperkasaan Paman? Uh, uh, Ki Bongkol adalah orang kepercayaan dari Ki Alap Gadu Gambit yang telah mendapat wewenang penuh dari Ki Guru Parang Pungkur untuk melaksanakan Roda Kebijaksanaan Perguruan Tongkat Merah selanjutnya. Dan Paman mempercayai saja ocehan mereka? Tanda kepercayaan telah ditunjukkan. Tongkat Pusaka serta Kalung Lima Bulan Kembar milik Ki Guru berada di tangan Ki Alap Kadu Kampit. Hmm. Dengarlah, cecumuk bongkoh. Aku, Sariti, tidak bisa mempercayai semua ocehan yang kalian sebar. Ah. Ayo! Ceritakanlah apa yang sebenarnya telah terjadi dengan sebenar-benarnya. Ah, kau boleh berbangga menjadi cucu dan sekaligus murid dari parang pungkur. Tetapi, kau juga boleh menangis karena tidak mendapatkan kepercayaan dari kakekmu untuk melanjutkan kepemimpinannya. Ah, oh, kurang ajar! Mundurlah dinasariti. Biarkan aku yang bicara padanya. Ah, kau tidak berhak mencampuri urusan ini. Sekalipun kau adalah suami darinya. Ini adalah masalah perguruan kami. Iya. <laughs> mm. Itu jika memang kalian adalah benar-benar anggota Tongkat Merah. Bagaimana jika ternyata benar kalian adalah cecunguk-cecunguk yang licik... ...yang telah merebut kursi kepemimpinan ah, Tongkat Merah? setan kau. Kau mencari mati di sarang harimau. Calmar, Sung. Ya. Angkap dua orang itu. Uh, uh, tapi... Uh... Ah, kau berani membangkang pada perguruanmu? Ingatlah sumpahmu itu. Sumpah perguruan. Paman boleh berdiam diri. Paman bisa membangkang perintahnya selama di hadapan paman tidak ditunjukkan wujud pusaka itu. Di manakah alap kadu gampit pimpinanmu itu? Suruh dia keluar. Aduh, ada apa ini? Aduh, atuh, atuh. Apa yang telah terjadi? Oh, <tis> <bahwa, bahwa. tis> Lihatlah itu Masa kan Aku masih perlu memanggil guruku Ki Kadu Gambit <SILENCAN> Seberapa hebatnyakah kah kepandaianmu itu sobat Ah, Gapung tempat ini rapat-rapat Ayo Aku tidak ingin dua pengacau itu meloloskan diri Tunggu panggil seluruh kawan-kawan di sekitar tempat ini ayuh! Ayuh, ayuh, ayuh, ayuh, ayuh, ayuh, ayuh. Sudahlah kanda Aku sudah tidak sabaran lagi Serahkan saja laki-laki itu padaku sudah tidak sabar lagi kemudian melesat menerjang kibonggol dengan pukulan-pukulan menyilang yang untuk sementara berhasil merepotkan lawannya tetapi pada keberakan berikutnya kibonggol mulai mengembangkan gerakan-gerakannya dengan ayunan-ayunan tangan yang membawa angin menderi geru beberapa saat saja keduanya mulai merasa kesulitan bertempur di dalam ruangan yang sempit Ah! Oh, oh, kau hebat sekali, Sariti. Oh, mari, mari kita lanjutkan pertempuran kita di luar. Hop! Sariti yang telah dirasuk oleh amarah yang tidak terkira melompat naik ke atas melalui atap yang telah dijebol oleh kibongkol dan di pinggiran jalan raya yang sepi. Di sebuah tanah yang cukup lapang, Kibongkol tengah berdiri menantikan lawannya. Pertempuran ini rasa-rasanya semakin menariknya, eh. Tetapi, mungkin akhir dari pertempuran ini tidak akan menyenangkanmu. Itukah senjata perguruan tongkat merah? Persetan dengan tongkat ataupun tempurung. Yang penting di tangan kami, perguruan tongkat merah akan semakin berkembang. Dan kesejahteraan mereka pun akan kami tingkatkan. Sudah! Tidak perlu banyak mulut. Rasakanlah tongkatku ini. Hah? Hai? Mampus kau pengemis gadungan! <SILENCIO> tidak bisa, tidak bisa nyai <SILENCIO> Sariti yang melihat keuletan lawannya Akhirnya menggelarkan Aji Tongkat Dewanya Yang merupakan Aji Pamungkas dari Aji Tongkat Sakti Andalan Dari tokoh-tokoh utama Tongkat Merah Serangannya menjadi semakin ganas. Aku, aku tidak mampu lagi menahannya. Baiklah, tidak ada, tidak ada jalan lain lagi. Aku, aku akan mengadu nyawa dengan menerima pukulan-pukulan tongkatnya. Kibongkol yang semula kerepotan menghadapi hujan serangan dari Sariti menjadi nekat ia menerjang ke arah gulungan tongkat itu sambil melancarkan serangan-serangan. Dua pukulan sempat menerpanya, tetapi akhirnya Kibongkol pun berhasil melempar tubuh Sariti hingga beberapa tombak. Oh, oh Dinda Sariti, bagaimana keadaanmu? Oh, maaf, aku... ...aku membiarkanmu menghadapinya seorang diri. Terima kasih, Kanda. Dia. Aku justru berterima kasih... ...kanda-kanda tidak mencampuri pertempuranku... ...yang diksasikan oleh orang-orang dari perguruhanku. Bagaimana keadaan lawanku, Kanda? Ah, jauh lebih parah darimu itu. Lihatlah, sedang diberikan pertolongan oleh kawan-kawannya. Menyingkirlah, Kanda. Dinda. Biar aku sekaligus menyelesaikan urusan ini. Oh. Uh. Hei, masih adakah jago lainnya? Ketahuilah, kami dari pengemis tongkat merah tidak bisa kalian permainkan seenaknya saja. Kibonkol dengan tertatih-tatih juga mampu untuk bangkit dan kini ia kembali menghadapi Sariti. Uh. Uh. Uh. Kau, kau akan menyesal, Sariti. Kau akan menyesal setelah menumbuk alat Kadu Gapit. Ah, karena beliau adalah adik seperguruan dari kakek bungkur.